ovaj kaže da Muhammeda namu je do rasula sallallahu alejhi ve sellem i hvala pripada samo na pravi u zavodu nastan stran poticu. Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje pravednosti ostali u zavodi, nema onoga koji se da na pravi zbog. Neka je salavat i salam na Muhammeda, Mustafa sallahu alaihi wa sallamada, na njegovu časnu korolicu, u svoj ashabi svojne koji ga slijeduje i da su njega dali. A Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas od njegovih istinskih iskrenih, bogobojaznih rogova, da nas učini od blagoslovljenih Mubarak, Allaho i Subhanahu wa ta'ala rogova gdje god nalazili, da nas učini od onih koji, kada im se ukaže neka blagodat, zahvalni su Allaho Subhanahu wa ta'ala na toj blagodati. Od onih koji kada budu stavljeni na iskušenja, strpljivi su u tim iskušenjima i od onih kada počinu grije žure Allahu subhanahu wa ta'ala za njegovim poprostom doista sve spomenuto ova razlog je istinskog sretnog života na dunjavku. A zatim, život na dunjavku, kako se spomenu malo prije, ispunjen je mnogobrojnim prihama, tegobama, nedaćama, nevoljama. I Allah subhanahu wa ta'ala Pa jasno je to, ispomenuo on svoje knjise. Kada je rekao u suri El-Badad, četko tom ajatu, Laqad halakana l-insana fi kebed, Laqad halakana l-insana fi kebed, mi smo zasigurno stvorili čovjeka da se trudi. U istinu, mi smo stvorili čovjeka da se trudi. Kako stoji u tefsirima i dnu Sve i, vera, i drugi, uvrani, uvrani, uvrani, uvrani, tubla, da li, i drugih radiog vanja. Možemo tu vladiti među među među. Mi smo stvorili čovjeka da se trudi u savlađivanju, u rješavanju briga te globalne na koje je najvažnije. Je Brige koje svakodnevno svi mi prinjemo svoje pole imaju svoje razloge, i njih je mnogo. S se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa, ala wa sallam i pored svoga položaja, kod Allaha jenna wa'ala, često putjecao Allah subhanahu wa ta'la od Riga. Tražio je da ga Allah subhanahu wa ta ta'la zaštiti od Riga i sličnoga. Posobilježi kod imama Bukhariye, kod Ensa radi Allahu ta'la, Da bi Allahu subhanu te alih samatov sam znao da je ti u dobrići obratiti Allaho, inni minal wal inni minal wal Allahuma, se Allahu subhanu te alahu اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن اللهم يا ذو التجئ قد бриga pod briga i od trusa pod duga i sećmoga to svima nam je dobro poznato kada se brine kada brine nekako Nosi sa sobom nekakvu briđu, kupiranim time. Nije u mogućnosti, nije u da, koje drugome razmišljati, nije u mogućnosti u da ispravno lezono je i djeluje osim onoga kome se Allah oče dovala, Allah oče Zasigurno jedan od najvećih razloga naših brige te goba iskušenja u koje počesto zapadame je sudrije se okretanje od Allaha Subhanahu wa ta'la pod pokornosti njega okretanje od Allaha Subhanahu wa ta'la riječi, njegove knjige i sunnata Muhammada Mustafa Ali Hissalatu zasiklo ovo je najveći raz od naših bliga zašto? zato što je Allaha Subhanahu wa ta'la prejasnio u svojoj knjizi i pojasnio sve što nam je potrebno da bismo živjeli srednjim Prejasno. I e rekao je, ma farlat na filkitab i nim še. Mi u knjizi, ama baš ništa nismo izostavili, sve smo pojasnili. Oni koji znaju arabski jezik, u ovom kurkanskom ajtu znaju da nije bilo dovoljno da se kaže, ma farlat na filkitab i še ten, mi u knjizi nismo izostavili ništa. Međutim, Allah Shukhano pa farlat na dadnego znanja pojačava pa kaže, ma farlat na filkitab i ma še, baš ništa u knjizi nismo izostavili sve smo pojasnili. Da nam bude još jasnije poslova i sloga poslanika Muhameda alejselatu as-salamu da nam pojasni. Pani ostalo ni jedno dobro bitno za nas kada Allahu poslanikalihi sallallahu alejhi ve sellem ukazao Ni ostalo ni jedno zlo kada Allahu poslanikalihi sallallahu alejhi ve sellem ukazao na njega. Kako kažo broj nas habija mudar udar drugi radijalallahu anhum. Mi otišao aloh poslanike alih isravanca, nije preselio, nije otišao na svijet sve dok nas nije obavijestio i onoj koja se kreće na nebesima. Kada je on joj svojim ashabima, onda zasigurno je gdje je sve pojasnilo. Onda zasigurno ono što će nas nalaziti svakodjevno i što je snalazilo a ashabe pojasnilo je zasigurno. Stoga, najveći razlog naših briga jeste otopanje od obođu s puhanom tala knjigi sunnata Allahov posanika alihi sallat i koji život, koji bude provučavao život Allahov posanika alihi sallat, sam vidjet da je to insan koji je živio najljepšim životom. I oni koji da se slijede dosetno pokušavaju naspe biti onakav kakav on bio, zasigurno oni žive najljepšim životom. život. toga je Allah suštjena antara trebao u svojoj knjizi, u svoj 2.124. najetu, وَمَنْ عَرَبَ عَنْ بِكْرِي تَ إِنَّ لَهُ مَعِيشَتَ مْبَنْكَ وَمَنْ عَرَبَ عَنْ بِكْرِي تَ إِنَّ لَهُ مَعِيشَتَ مْبَنْكَ A onaj koji se okrene u dalji odsjećanja na mene, onaj koji se okrene od moga spomena, onaj koji se okrene od moje riječi, od moje knjige, pa u istinu samo takvome pripada tekoban život. Takav će živjeti tegobnim životom, koji ne zna za ova, koji se ogrenio da ova, i pokodnosti njama. Živjet tegobnim životom, makar imao tunjavu i sve što je na njama. Živjet će tegobnim životom, makar imao milijone, milijarde svojim računima ili svojih džaklovima. Makar živio stanova obitava u najraskošnijim vilama i dvorcima. Makar vozio najskupacijenija auto. Makar za svaki obrok jeo u najvukusnijem danu, da pa će životom. Jer svim spomenutim hrani se samo tijel, ne hrani se srce, ali je život. Istinski život jeste život srca. Istinski život jeste život srca. Dakle, to je jedan od najvećih razloga naših ljudi. Ponekada se insan brine zbog nepravde koja mu se čini zbog iskušenja u koja zapada. Ne zna šta mu se želi tim iskušenjima. Da li dobro da ga Allah subhanahu wa ta'la očisti tim iskušenjima, da mu poveća stepene položaj kod sebe ili se tim iskušenjima želi kaznati. Onekada čovjek biva zabrinut zbog šeitanskih došartavanja, ružnih misli, nečega što loše vidi. Onekada bude zabrinut zbog svoje obskrbe, preiznativih. Zbog svoga zdravstvenog stanja, ponekada bila zabrinuta od strani svojih roditelja, od strani svoga djeteta, od strane svoga bračnog druga, supruga ili suprugi, od bližnjeg, rođaka, prijatelja, poznanja i novi drugi. Dakle, mnogo, mnogo je razloga, povoda, briga koja je svakodnevno pinjena. I to je nama manje više poznano. Ono što je najbitnije, jeste da pokušamo da saznamo i da u to budemo ubijedzeni i da u praksu sprovedemo kako da se riješimo briga ili barim kako da umanimo svoje briga. Odmah znajmo na početku da je Allah subhanahu wa ta ta'la jedin taj koji je odpania briga. Allah subhanahu wa ta ta'la taj koji odpania briga. Kako je Allah subhanahu wa ta ta'la je rekao u svojoj reklamjani toj knjizi, u suri Al-An'an, On Indim se skel Bohu viduldin felaši felahu lah Ako te odda Allaha snažee, kakva ne voljakakva nedać Nema to kako i će odkoruti tu nedaču pot teve bil ossim monova Ako te kakko dobro odnjega snažee pa do za je eurohan on je sveči pas toga nana ma Kada zapadnemu iskušene te goda nedaće da se brzo ponizno i pokorno obratimo Allah subhanahu wa ta'ala, da mu batemo na srdu, da mu se ponizno obratimo domo, da znamo da ne možemo bez Allaha. Ne možemo bez Allaha subhanahu wa ta'ala, nema nam spasa, nema nam uspjeha, nema nam istinskog života osim uz Allaha i sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Doista u ovim našim srcima postoji praznina, velika praznina, koji ne može da pomiri se ni drugom prema Allahu subhanu ve Ovim srcima posti i praznina koju ne može ništa pokredit. To smjeraj prema Allahu subhanu ve Ovim srcima posti uz vjeru, nare. Esvat. Vi se ne može urediti ne može se uspaviti osim sa istinskim, iskrenim obožavanjem samo Allaha Subhanahu wa ta'la. to porurimo Allaha Subhanahu wa ta'la. Da što pomizni, što iskreni prema Njom. Da samo se od Njega nadamo, da samo od Njega strahujemo, da samo njemu pribjegavamo, da samo njega imamo povjerenja, jer Allah tajku i nikada neće svoga roba i zostaviti. Što god nas zadesi od Allaha subhanu tala da budemo ubijeđeni da je to dobro za nas, sigurno dobro za nas, ukoliko smo njegove roborili. Toma je dobro poznato na tom Allah pripada i u najuzvišeniji primjeri. nema potrebe jer je mnogo spomnjati. Imate nerazdvojnog prijatelja, imate svoga rođenog brata ili prijatelja, muslimana u svojim sve kojim mnogo, mnogo godina ste zajedno ili sestre prijateljica, Kada se nađete u tješkoj, možda za vas bez izlaznoj situaciji, zar mislite da će vas ostaviti, a u prilici u mogućnosti da vas pomoge, nikada. Ili tako? Neće vas ostaviti. Zar mislite da ga, će onda vlada ostaviti? Pa ti si mu posvjetio sam svoj život? Ti se predali, ti si muslima, musliman je onaj prije predali eslame, Muslim, um, muslima, islame, muslima, znači dakle predati se biti pokoran ono što dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala da se predajuš tome, da se pokoravaš bezumjetno pa zar da te Allah, subhanahu wa ta'ala ostali u jebogom a uđeljamo da teškoćeva dakle Allah subhanahu wa ta'ala je trebamo pribjegavati i od njega tražiti izlas dobiti mu i pokorno, s toga su došle brojne kuranske i hadijske dobe koje je Allah subhanahu razlogom odklanjanja bliga i tebova od svojih rogova u kojoj se njima obrate ponizano poklonno. Pa muslimanu i musliman idoli koji je da kada slušaju ovakve dobe na neki način nastoje ili da idete zatonke ili da zabilježe. Zasvijedložno to je došlo ili u Allahove riječi. Ili u vjerodosljenom sunetu, Allah posanika alaihi sallam, to je ono u čemu vjerojimo, više nego vjerojimo svojim očima kada slušamo jedni druge. I kada slušamo jedni druge, jer to istina, bezprijekodna istina, ono je Allah vjerojao uvjavio, bilo u bilo ili sunetu. Jer Allah subhanahu ta'la uvavio ili sunet, kada je rekao u suri, i konisu Kur'anski ajti i hadisi koji je dolao bilo u tome, komentir koji je na hawa ima mua ila rohna juhad, toista on, Mohamed Alihi Salsom, ništa ne govori o svojim proktivima, herojima, strastima, koji će to objaviti. I Koran i, ma i, i sunnet je objavan. Pa kada slušamo ovakve dove, trebamo na neki način da ih Svakodnevno smo brigama, nedaćama, nevoljama, pada se obratima Allahi subhanahu wa ta'ala, iskreno, jer dava je potreban izlaz iz toga ovakvim dogama pa jedna od dola koje ne smijemo zapostatati, ne smijemo zaboraviti. Moramo se njoj podučiti i kada nam u slične situacije obratiti, se Allah suhna nam pravi njome, jeste dola koju je učio, Allah beboj je uvijesniti poslanih. se uvijes, kada se našao u velikoj iskušenju, u velikoj nedaći, u velikim tminama, sve jedna veća od druge, ناشوا سعتنين ماشي ناشوا سعتو ناشو في كتربه ريبي فاصا تنيزو ايسكرنو اوبراطيو الله سبحانه وتعالى زاديو الله سبحانه وتعالى لا اله الا كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانه اني كنت من الظالمين ويسكن نماء إستنس فوق بغا دوسل نغو بجعبني ممتب جسلا ياسنتيكو يسير لجنيو ناسي لن ترابط قائدوشو قرية ما الله أبساني الله حمد صلاة والسلام لأي رتاو في بقن الحوت لا إله إلا أنت سبحان كين كنت من الظالمين لن يدعو بيها رجل مسلم في شيء قطم إلا استجاد الله له Dova žunnuna, Yunus a.s. koju je dobio kada se nalačio u utrobi ribe la ilaha illa anta subhana kim nikom tu min abhori min u tom dogom nijedan musliman neće dobiti, tražiti od Allaha subhanahu ta'ala nešto, adam Allah neće dati. Adamu to Allah subhanahu ta'ala i neće Kojim rječima? Rječima la ilaha illa anta subhanahu in ikuntum iran koliko puta nalazimo na se u te dobama, nedaćama, nevedama, brigama, a koliko pribjedavamo Allahu Subhanahu wa ta'la sa ovom, sa ovom Također, od posebnih doba za otklanjanje brige, tuge i sličnih stanja jeste doba kako je nas je uputio Allaho poslanja Muhammed Alihi Salatu, Alihi Salatu wa s-salam, u Mjerovostu na kako je ocenio šeht Adana, Jeruzem Bama dobro poznat hadis u kojem kaže Allah, Aposlanik, alaihi sallatu wasalam, nikada nikoga neće pogoditi hem, briba, niti, uga, zem, a da neće reči Allahumna inni abduk, ibnu abdik, ibnu emetik, nasjeti, nasjeti bjedik, nadin fije hukmuk, أضل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجأل القرآن رديا القلبي ونور صدري وجل ذا حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وهمك نيتلا منك وكان يتسناجي بريك نيت تودا بادا كارز اللهم غسضارنا توي سسنت ربي سين ثوغا Ja se nalazim u tvojoj vlasti. Nadavnom se sprovodi tvoja odredba. Molim te svakim tvojim imenom kojim si sebe nazvao. Ili si njime podučio nekoga od svojih stvorenja. Ili si ga objavljio u svojoj knjizi. Ili si ga zadržao kod sebe, nama nepoznato. Molim te svim tim, da Kur'an učiniš procvato mojih grudi, mojih prsa, ili proječem mojega srca, svjetlom mojih prsa, razlogom odlaska mojej briga i mojej tuge, kaža Allah, kusani kareli srcem, potako kažu, dojstav Allah, subhanahu wa ta'la, od nej načelo da gradi, i tuge u jednom riba to predanju stojit na njihovom mjestu, dačemu radost, u drugom riba je na mjestu njih, da će mu izlaz, da će mu bolje od toga. Dakle, pa koliko nas poznaju ovu dolu i koliko pribjedavamo Allahu Subhanahu wa kada nas popadnu brige i teške situacije. Također od dova, koje Allah Subhanahu wa ta'ala učinio razlogom obratimo li se iskreno poniju za pokor, učinio je te dole razlogom odklanjanja, odlaska, briga od nas iz licznih stanih, jest tej dolar, koju je znao Allah po sami karihi s sam često učitiv la ilaha illa Allah l la ilaha illa Allah u rabbu l-arši l-adim la ilaha nema istinsko Boga u sima Allah velik gospodara arša velikog gospodara Ne <coughs> nebesa, gospodara zemlje, gospodara arša plemeni toga. Allahov poslanik Alihi sa kada bi ga snašla briga, tuga, znao bi učiti, učiti ovu dobu. I pogledajte, ove dove i mnoge druge, kur'anske i hadijske dove, nećemo naći dove, a da u nema riječi da ilah i dolo, ili ovo onme. Dakle, riječi delhida. A zasigurno ono što nam je, najviše pomaže u odklanjanju naših brigad. Tego oba jeste istinski terorik, odnosno jakad jer čvrst iman, čvrsta vjera u Allaha Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala i nakon toga mnogobrojno činjenje dobrih dijela. Onaj vjednik koji ima čvrst iman, koji je ubijeđen u svoga gospodara Allaha Subhanahu wa ta'ala, iz takvog srca izlaze mnogobrojna dobra dijela Kaj će živjeti lijepim životom? Zasigurno! Nikada li biti nezadovoljan. Uđit će biti zadovoljan što god ga zadesi. Pa ćemo naći od Allahov poslanika Alihi sa Vapsom do dan danas. Od velikih učenjaka, velikih imama, vidite ih da prolaze kroz teške situacije te dobre ne će iskušenja, ali kada ih upitaš kako žive, Reći je da žive prelijevi život. Ko zna to od neših od islami od mih za njega kaže Ibnu Tajem. Ne znam da je neko živio ljepšim životom od njega. Ne znam da je neko živio ljepšim životom od njega. A stalno, često je bio, ili u bitkama, ili u raspravama, bio proganjan, bio zlostavljan, nekoliko godina proveo u zatvoru. Ibrahim Ibnu Edhem, poznat vam je njegov slučaj, jedan od učenjaka i provodnjaka. Zaviba. odlazio bi do rijeke, vadio bi iz džepa koricu hljeba, potapao je u vodu i nakon toga je ovo. Pa bi govorio da znaju u vladaju ono što se nalazi u našim prsima, potegli bi sate da nam ištitaju teg naših prsa. Dakle, hlijep život jeste život u vam, život u vjeru, život ومن نعمهم يطعمون به طيرانه الله سبحانه وتعالى برياسنته في سوره النحل 97 ايته قال يا من اعمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرا احسنا مكان يعملون كوبو ديتينيو ذا براديو سيدو Ovo je mukmin, ali je vijednik. Mi ćemo mu zasigurno dati da živi lijepim životom. Oni koji uđe arapski jezik znaju da ovdje ima nekoliko potvrda. Salaum i sanum verenuhvijenahum. Mi ćemo mu zasigurno dati da živi lijepim životom na Dunjavuku. Uđenuhvijenahum eđerahum bi ahseni makamu jananum. A nagradit ćemo ga sa boljom nagradom od one koju je zaslužio svojim vijednikom. Allah subhanahu wa ta'ala objećala rijedik u koji bude čvrsto vjerala u njega ispravno vjerala u njega Allaha subhanahu wa ta'ala činio mnogobranja dobra djela, Allah garantuje da će živjeti lepim životom međutim opet, opet kažem lijep život nije život tijela lijep život nije kada provedeš u tjelesnim uživanjima i naslava lijep život je život srca Lijev život je život srca. I ova tijela nisu nam data, osim da se srce i duša smjeste u njih. Osim da se duša i srce smjeste u njih. Nisu nam data ova tijela, osim da se odazivaju narodbama i zahtjevima srca. Jer je srce vlada svih ljudskih organa. Izdaje narodbe, a oni trebaju da mu se pokoravaju. Pa srce bude sredno, bit će čurvjet cijelosti sretan, ukoliko srce bude nesretno, ukoliko bude patit će čovje. O srlako se kreće sretan i nesretan život jeste srpcem. Kao što je rekao prejasno Allah u proslani Kalehi sa oca podi khari i kod nuslima, i kod nuslima, i kod nuslima, i bi na kraju rekao ala wa inetul jesedi mudlaka, ida salahat saluhal jesedu kullu, wa ida fesedat fesedal jesedu kullu, Lijepka. Zalo tijelo nema jedan organ koji ukoliko je on zdrav, zalo je cijelo tijelo. Dođemo ukoliko je on neispravni, ukoliko je on bolestan, bolestno je cijelo tijelo. Lijepka. Zato nije srce. Zato nije srce. Stoga moramo raditi na popravac svojih srca. Na popravljanju svojih srca. Cilj svih poslanica, Allahovih objava, bio je popravak srca. Bilo je popravak srca. Nećete naći da je Allah subhanahu wa ta'ala poslao makad jednog poslanika jerovjesnika da je došao ljudima i podučavao ljude kako će odgojiti svoja tijela. Kako će uljepšati svoje izglede, svoje likove. Zašto? Zato što je prejasno došlo u hadisu a? da Allah subhanahu wa ta'ala ne gleda u naše likove, u naša tijela ali izgleda u naša srca i naša djela. Allah subhanahu wa ta'ala izgleda u naša srca i naša djela. Nije došao nijedan jerobjesnik, niti poslani da je područavao ljude kako će sticati, gomilati i metak, kako će proizvesti ovo ili ono. Jedan. Zašto? Zato što ljudi, ako to budu imali po sve, šta će im vrijediti ako im srca budu iskvaljena? Ako im srca budu nečista? Ništa im neće vrijediti. Allah prejasno je rekao u su Surjašuara 88. i 89. ajetu يَوْمَ لَا يَنْذَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونٌ إِلَّا مَنْ أَتَوْلَهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ toga dana, sudnjik dana, i metar, potomstvo, ništa neće koristiti. Ništa neće prijetiti. Koristit samo čisto srce. Samo čisto srce s kojim dođe čovjek pred Allaha Subhanahu wa ta'ala. Zato moramo voditi računa o svom srcu. Moramo opravljati svoje srce i došle su uh, uh, načini putevi čime da smirimo svoje srce čime šta da činimo da naše srce živi lijepim životom a naše srce živi u rahatluku pa danas im reče Allah subhanahu wa taala da kaže alladine amanu potma in qulubuhum bzikrillah e alla bzikrillah potma in qulub daiqoni ko vjeruju njihova srca se sa Allahom spomjenom smiruju a za Srca sa ovim spomenu ne smiruju svakavno. Srca se ne mogu smiriti i metkom. I metkom se smiruju oči, džepovi, srovnavaju računje, ali se srca počesto zbog i metka uz nemire i na lomaču. Srca se ne smiruju ukusnom hranom, ukusnom hranom se smiruju stomaci, prohtjevi, strasti ali srce se zna očestvo propastiti pretjeranim djelom, pretjeranom hranom, srca se ne mogu smiriti osim uspomena Allaha Subhanahu wa ta ta'lu. Osim usjećanja, na Allaha Subhanahu, Subhanahu wa ta ta'lu vjerovanja njega i činjenja mnogobrenih dobrih djela koja ravaju se njemu Allahu Subhanahu wa ta ta'lu. Pa jedno od tih najprijetnijih djela, najboljih djela koje je za sigurno razlog Odglaska briga od nas jeste namaz. Jeste namaz. A razlog istinske sreće da živimo istinskim sretnim životom jeste da budemo od sađika, da budemo od hlanjača. Od onih koji istinski i iskreno pade u obavući kamer na <coughs> seždu. Razlog rahatluka sretnog života jeste da budemo od hlanjača. Zbog čega ja mnogo uslanih arah i salata sam znao reči od Džojat kurratu al-aini slast moga oka moj odmor moj rahato učinjenje namaza dao obećanje sto reči jadilad takin salah farihna biha obilad uči kamet za ezan uspostavi uči kamet za namaz uspostavi namaz odborna s njime odmorna s njime Pa zasigurno, onaj koji je opterećen brigama, tegobama, nevoljama, neka zna da je njegovo rasterećenje, njegov odmoru na mazdu. Onaj koji je prestrašen, uz nemire, neka zna da je njegova sigurnost u na mazdu pred Allahom džemljavom. Ima li nekoga da je sličan tebi? Hajde mi reci. nekoga da je sličan tebi? tent hodu ala merkir muluk se eliyatin bezon istikzanam ahad ulaziš kod vladara svih vladara u vrijeme kada god timiš ne trebaš strajati do zoni od toga nema stražara nema braće nema projeva da nazoveš kad god hoćeš ulaziš Nekod običnog. Jer kod vladara svih voda ulaziš kad hoćeš. I ti si taj koji odlučuje koji koji ćeš ostati u uloziti njemu. Kod vladara svih vodara, kod Allaha Đalavara. Ima nekoga da je svićan te je Kod ovih dunjavučkih, običnih, sitnih, gradonačalnih, pa moraš se najažiti, pa čekati, pa nazvati možda i Brejeva, pa vrata i vrata dok kod vladara, svih vladara ulaziš kad kod hoćeš. Ulaziš kad kod hoćeš. Zato znajme tvoje rahatlok u sržbi, kada se najbliži svome gospodaru ko subhanahu wa ta'la. Zato je Allah subhanahu wa ta'la obratavujući se svome vjerovijesniku kusamiku Muhammedu alaihi sallatu sami rekao وَلَا قَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيكُ وَسَدْلُّهُ يَدِي مَنْ يَكُلُّ Da tebe tiškaj, a tvojoj duši teško, da ti je teško s povodom ka što ri govori. Da sedbi bihamdul rabbi bikul min as-sajidin, Kad se ti bude teško tvojoj duši, da sedbi bihamdul rabbi. Sabi ihvali svog gospodara, pokumni se i budimo na srcu. Wa udraka ketta tieta ketina tadra da spara. Svetu nedelju smat Sve dok ti ne dođi ljepim, dok ne glediš uvijetem, dok ti je došla smrt, dok ne glediš meleke, meleka smrti, njegove pomagaće po svom. Zasigurno razlog našeg sretnog života, života o rahatku, bo daleko, daleko od bliga tegloba ne da će desiti namaz. Međutim, braćo i sestrani, svaki namaz. Ne onaka namaz, a kao očinat ljudi da nas oblaka. Bez imalo skrušenosti, smirenosti, bez imalo razmišljanja o onome što uče, kada stanu na namaz kao da su stali na dvije žeravice, čekaju da što prije zaviše sad svojim namazom, najdražiji i najbolji im namazi je su namazi koji su najkraći. Ovakav namaz ništa ne koristi svojne sahibi, svojome klanjaču. I takav nam namaz ne treba. Namaz koji nam ništa ne koristi, takav namaz ne treba. Allah je rekao istinu i nema onoga koji istiniti je govori od Allaha. Allah je rekao, ima salate, tabhani, upahšaji, on da ista namaz odvraća od loših dijela, od razlata. Nama ne trebaju namazi nakon kojih ćemo poslije opet činiti grijem. Ustrajavati od njima, na. Nama trebaju namazi. Zbog kojih će namaze biti primjeni. Zbog kojih, nakon njih, činit ćemo druga dobra djela, s devnice odloših djela, zbog kojih će se sključati, aloha o milost na nas, trebaju nam namazi, zbog kojih će odlaziti te gobe, nevalje od nas. A takvi namazi će biti pri nama, i trebamo se zapitati, imam takvih namaza pri nama. Biće pri nama onda kada shvatimo veličinu položaj namaza kod Allaha subhanahu ta'la njegove jedne. Kada vas da budemo imali pred sobom činjenicu da nam je Allah subhanahu wa ta'ala stavio u obavezu 50 namaza u toku dana i noći. Prvo bitno nam je bilo propisano, za ne? 50 namaza u toku dana i noći. Sve to govori koliko je namaz drag Allah subhanahu wa ta'ala. Koliko Allah subhanahu wa ta'ala voli namaz, koliko voli svoje robove da staju, da stoje pred njim a zad nije došlo opasni šarijatski tekstovi onome koji se poigrava sa namazom. A onima koji ostavljaju namaz. Zad nije došlo u kur'anskim ajetima da će sutra u žehennemu, stanovnici u biti upitani šta ih je dobelo u žehennemu. Masalak ekon pisaqar, to što stoji u surini dehtke, u surini dehtke 42-43. Ma sara kakum pi saqar. Hvalu dne kumine un sa'li. Šta vas je dovalo o saqar? Šta vas je dovalo o džahennem? Jer hovorite, nismo bili od panjača. Nismo bili od panjača. Razlog vaska o džahennem jeste ostavljeni namazani. I Allahov poslanik Ali Hissalab sam prejasno je rekao. Između čovjeka ima djetstva, između čovjeka ima roboštva i ostavljeni namazani. Peyastaj rekao: "Al-ahdu al-ladī baynanā wa baynahum as-salā. Man tawā, faqad Pa po pitanju drugih namaza takođe su to svi opasni Ko Kosavi indio namaz. Ne klanja. Propala su mu djela tog dana. Pa je došlo u riječima Allahov Poslani Kali Ili će ljudi već jednom prestati ostavljati džume, ili će im Allah zapečatiti njihova srca. Dakle, trebamo shvatiti i izpreznati položaj na kod Allaha Supt. Nih ne dao. Trebamo voditi računa o propisu namaza, o njegovim propisima, njegovima datuna. Način obavljene namaza, nastojati što je god moguće više da obavdamo onako kako ga je obavljao Allaho poslani kažemo da, da, da se upoznamo. Pogledajte, kada ja svoja slabe obavlještavao onoj ptici koja se kreće na nebesima, svi namazu kao najbolje i najdraženji dijelo obavljajuću što je dao nakon te hrida, pojasnilo sve. Nije ostalo ništa da nije... Pojaštjeno i da nije dostavljeno, da nije zapisano u hadijskim knjigama. Pa nastojimo da obavljamo takav namaz. Jer je on, Muhammed Mustafa Alihi Salatu Islana. Naš miljeni, naš vođar, naš uzor, često tako kažemo, on nam je rekao, salbu kemala itun munim, salbi, panjajte, onako kako ste vidjeli mene, mene da panjao. Budemo li panjali takav namaz kakav li on panjao, i mi ćemo govoriti, rihna, bihah, jadila, odmore nas. Naš bilag, namazan. Kada budemo obavljali onako kako je on obavljao i mi ćemo uživati u takvom načinu. Nećemo biti poput žeravice što prije, samo da završimo. Kao što kaže jedan hafiz kod nas Allah lako živio. Prvo da će nam vas i zna njega, Mustafa Efremić iz Mnogi ljudi dolaze u džaniju ne da klaniju, već tako, To završi. Što prije? Da se riječi. Vijednik, kada bude upitan, zbog čega dolazi u džavlju na namaz, da ga obavi u džematu, treba da kaže u to ne je život moga srca. Ja ne mogu bez namaza u džematu. U to ne je slas moga oka, moj rhatu, a ne? da se riječi obaveze. Allah ne je obavezao, zadružio time, jav i sl. U hadisi, u ciju, došlo je, vama dobro poznatu. Kaj rekao Allah Subh'anotu v Hadiskucii Qasemtu salate vobain abdi alam svein Podielio sam namazi između mene i moga roba na dva djela I mome robu pripada ono što traži Pa kada rob kaje Gimali jedan duniavčki vlada Kad god dođe tegodnje vlada ono nešto da Kad god nekoliko puta danas dođete kod njega i svaki dan tako da to da na svaki put nešto zapnete. Naprotiv on traži servis. Allah subhanahu wa ta'ala imam robu pripada ono što traži. Pa kada rob kaže budimo sjesni ovo kada stanemo pred Allaha subhanahu wa donesemo početni tekbir, proučimo početni doğ I nakon tola učimo Fatiha, budimo svetljene uka hadisa. Pokaže Allah Subhanahu wa ta'la, kada moj Rob kaje Alhamdu lillahi, rabbi lalamin, swa hvala pripada samu Allaho, gospodaru su i Allah kaje, moj Rob me hvala. Kada kaješ u namazu, kada kaješ u namazu, Alhamdu lillahi, Allah kaješ u moj Rob me hvala. Ar-Rahman, ar Allah subhanahu wa ta'la kaže, moj rob neopisuje svojstvima, opisima koji dokuju samo meni. Kada rob kaže, maliki je unid din, vladaru sudnjeg dana, vladaru dana kada će se nagrađivati i kažnjavati jedini vladar je Allah subhanahu wa ta'la toga dana sudnjeg dana. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'la tada, moj rob, priznaj mi položaj koji dokuju samo meni. Kada rob kaže i ljaka nabuduva i ljaka nesljaka ovo je ono što sam podijelio. Ovdje sam podijelio namaz između mene i moga roba. I moga robu pripada ono što traži. Nakon toga rob kaže iđe na silapu ustaqinu. Silapak radim me nam pali. Ba iđer bi nam pali, ali me na pravi put. Ili sačuvaj me na pravom putu, na putu onih kojima si podavio svoje blagodati na putu gdje iskrenih, šehida i dobrih, a sačuvanju puta onih na koji se rasetljio i koji su zavutali, Allah kaže, ovo traži moj rog, i njemu pripada ono što traži. Svaki puta Allah, suhranje, daj ti to i budeš iskren, budeš u svjesta, zato je došlo u hadisu, ali ovo da ali se ovicom, da se čovjek upiše od namazama, ono je toliko je prisutak u namazu. I budemo li prisutni na masu za svetlom, Allah Subhanahu wa ta'la sve nam, sve ovo će nam javiti davati. nam da je mnogo odlužio. Od onoga što nam pomaže u osvanjanju naših briga i naših tegova, jeste čisto prisjećanje na smrti. Čisto prisjećanje na Često prisjećanje smrti odavljava brige i neodavlja nas. Nekako, mnogi kažu, mnogi kažu, naprotiv, sjećanje na smrt čini nas zabrljuti. Ne, onaj ko sa utegodbama, nedačama, nevoljama bude prisjećao smrti i onoga što dolazi na plan smrti, zasigurno zaboravit će sve jedno brigu. Sve jednu nevolju u kojoj, u kojoj se nalazi. S toga je Allah oposlanika alihi sabbatu sami rekao Često se sjećajte onoga što prekira sve slasti, sve strasti. No, često se, često se sjećajte smrti. Zatim kaže dalje u hadisu, doista nijedan čovjek neće se u tegobi, tjeskobi sjetiti smrti, a da to sprisjećanje na smrti. Neće mu dati razdavljicu. Neće mu se razgaviti. I nikada se čovjek neće, kada se osil kada se uzdigni, sjediti se smrti, a da ga ona neće učiniti skromnim. Da Allah sprematala pod toga, da ga neće učiniti skromnim. Nikada se Roma, onaj koji je iskušan, neće se prisjetiti smrti, a da ne da dakle, osjetiti razgavljicu za, tako dakle, da je da smrti ono što dolazi nakon smrti je daleko, daleko teže od onoga što ga je snašao. I nikada se čovjek neće uzohoviti sa svojim imetkom, sa svojim porodicom, sa onim što posjeduje, zaboravujući na Allaha S.T. da je on izvor tih blagodati koje uživa i neće se sjetiti smrti, a da, nadman toga, neće biti skroman, skroman i fonizan. Zatim, ono što nam pomaže uklanjanju briga te goba ne daće. Jeste često razmišljanje o akhiretu, često razmišljanje o akhiretu. Ono nešto nas čeka na akhiretu. Gledajmo, da nam glavna briga ne bude dunjaluk. Jeste, na dunjaluku se nalazimo, moramo se brinuti. Ali da nam glavna briga bude akhiretu. Da nam glavna briga bude akhiretu. Tako je činio i Allaho poslanika alihi sallatu I on se utjecao a Allaho subhanahu wa ta'la toga da nam dunjaluku bude glavna briga. I to često, i to na sličnim skupovima, kako se prenosi u krisu Abdullah ibn Omer, rabija Allahu često bi Allaho poslanika alihi sallaksa na skupu, kada bi završavao skup i ustao sa skupa, znao reći, poznata doba, Allahum maksim bena min hašje i kemama, tehulu bihi bejnena ma bejnen nasik, amin pati kemama, deli bihi i žernetek. Jel'i do kraja i u toj dobi, Govodio bi Allaho poslani ka'alahu salatu i sallamu wa la tež'a dunija ekibara handina. Allahu moj, Allahu naš, gospodaru podari nam straha poštovanja koje će se ispješiti između nas i griješenja tebi. Podari nam bogobojao srsti s kojim ćemo postignuti da reče stepene kod tebe. I dalje, jel teče hadis, pa u tom hadisu u toj dobi govodio bi i ne dozvoli da nam to ne bude glavna briga ne to nam tunjavo bude glavna briga a mogao je imati imati Alahu poslanik sa occem ali moj briga bila jer po što je pa jedne prilike dolazi on onar je malo hotelni zapičio Alahu poslanik Karil je se occem da spava nad hasun od sedmi ustaje na nasore granji liš Omer plače. Kazao mu: "Poslanče pododa kraljev Perzije i Bizantije na čemu ležeš? Za ti nisi dostojni toga. Da ti lezi, ležiš na takvim divanjima Mi stečno pa kaže Omer: "Za nisi zadovoljan da nema puta do pinjauka na Za nisi zadovoljan da nema puta do pinjauka na Mahir?" Stoga je Allahu poslan Kari isalatu kao ان كان في <تصفيق> الاخره تحن جل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وتدخل الدنيا وهي راضيه قام بريده بوذاخيره كما نبيته بريده بوذاخيره الله شمداتي بغرستو ونيوвом серцу بнеговом серцу uczince respirem spokojnie żyjecie w Čija priga pute i dunjalog. Allah će mu dati se svjedomaštvo pred njegovim očima. I vidimo da je tako. Ko žudi samo za dunjalno, nikad se zasiti. Jedan sprat, drugi sprat, visokom prot krube. Pasada iznutra, pasada svana. Jednom djetu kuću, drugom djetu kuću, nikad nastavi. Vazda, malo, malo, daj još. Kada bi imao jednu dolinu, blaga željom i drugom. Daće mu sjenomaštvo pred njegovim očinom učinje ga rastrešenim. Mora biti rastrešenim kada nikada nije zadovolje Samo teži više i više, veće i veće. I od tunjavnika mu neće doći osim ono što je propisano kako stoji u komentaru termizijnog sunera mahar se trudio i trudi. Od tunjavnika ti neće doći osim ono što je propisano. Islamski autoritet Ibnu Qajim Rahimahu wa ta'la povodom komentara ovog hadisa ima pravije pereći. Pa kaže, kada god rob osvani ili omrknem, a u svome srcu ne bude imao drugu brigu mimo Allaha sušano wa ta'la Allah će se pobrinti za sve njegove te robe za sve njegove bride odaknat je od njega sve ono što ga zabrinjava kako bi srce svoga roba očistio samo za njegovu ljubav a srce voli samo njega Kako bi njegov jezik očistio samo zastominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako bi njegovo tijelo posvijetio samopokornosti njemu. Dok u koliko rup osvane ili omrkne, a dunjavno je glavna briga, a u nas će mu povećati brige, povećati tegode, povećati potrebe, pa će ga pretpustiti njemu samome, a no, on rješava svoje brige tegode. Probleme u kojima se nalazi, za okupiraće njegovo srce ljubav i stvorenja, volit će stvorenja umjesto gospodara svih stvorenja. Njegov jezik okupirat će spomenom njih umjesto gospodara stvorenja i njegovo tijelo okupiraće će njih, a ne? Allah subhanahu wa ta'ala i njegove, njegove vjeri. Zato nastojimo da nam glavna briga bude Allah, da nam glavna briga bude... Allah vao da nam glavna brilja bude akhire za dunjavog, trebamo se truditi, trebamo raditi i trebamo biti zadovoljni s onim što Allah propisao. Kao što je došlo u harizu imama muslima, uspio je onaj koji brini islam, uspio je onaj koji brini islam i koji bude zadovoljan s onim što nam Allah dao od obskrbe nemoj da se žalostiš za onim što ti prođe od tunjanika. Složit ćeš se da, za, da žaljenje za onim što te prođe neće ga vratiti. Složit se da kada malo u prisrednom stanu porazmisliš o tom svom žaljenju, žaljenju i jadikovanju, vidjet da ti žaljenje samo još više povećano brigu i tegogu. Samo se još dodatno opteročuješ žaljenje. Koliko želiš da živiš u rahatuku, Lijepnim životom nemoj da žališ onim što te je prošlo od Dunja Luka. I je jedna od velikih kurhanskih smjernica. Allah subhanahu ta'la u suri Al-Hadid u 23. ajtu, jeli, i ajti Matin pojašnjala da sve ono što se desi na Dunja da je Allah propisao tako. Još prije, nekoliko se desi, zabilježamo ima Allahove knjizi. Pa kažu u 23. ajtu, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَمَا Kako ne biste se žalostili za onim što vas je prošlo, Tako vam je zapisano, tako vam je određeno, nemojte se žalosti, ono što vas je prošlo nije vas nikako moglo zavisiti, ono što vas je zavisilo nije vas nikako moglo nimojići, ne žalosti se za ono što te prođe od Donjanika, isto tako, jer prođete, ne znam, lijepa vazifa, dobar posao, pojevti na auto, moglo si da kupiti, drugi kupi ispred tebe, lijepa kuća, Lijep plac, na lijepom mjestu, mogao si ti da skuckaš pare za to. u ženu vjernicu, drugi o ženu, životne frilke, nešto što svaki insan vjernik priželkuje. Prođe te sve to, ne pitaj zašto. Allah je tako odredio. Žudiš za ovih, žudiš svaku za ovih. Ako ti Allah to dade, pazi, ako ti Allah to dade, nemajte se protjera na godi što Ako ti Allah dade, ono za čim žudiš, Nemoj da se pretjerano raduješ tome. Ne znaš ti je li u tome dobro za tebe. Ti ne znaš šta je u konačnici svega tome za tebe. Kako je to što u suri Al-Bad Harada? Allah sa'am to'hi bu'u še'gani, pa pu'o šarul lekom. Allahu jadu, man tu'lata'u. Vi nešto volite, ono ispadne župo vas. A Allah zna, vi ne znate. Pa kada nešto voliš, na dunjavku je Allah ti to da. Nemoj da se pretjerano tome raduješ. Šta je rekao narod Karuna, koji je imao ogromno bogatstvo, ogromani metak, kada se pojavio pred svojim narodom u svom punom sjaju, najskupocjenjim mladjećom, s najskupocjenjim nakitom. Osilio se sa svojim metrom, svojim bogatstvom. Poznat ovaj dobro, kada je imao je metak. Spomni Allah, suhano kasas da samo ključ ili ključeve od njegovih riznica koje su bile pune vlaga, samo ključ, morala je nositi skupina snažnih ljudi. Samo ključ. Moralo je nositi više i to snažnih ljudi ključ, moralo je nositi, staviti ogromnu bravut i okrenuti ključ da se otvori riznica. Kada je bio toliki ključ, a Allah to spominu u svojoj knjiziji i ovim vječima vjerujemo više nebo je vjerujemo svojim očinima da su bili toliko toliko su bila rizici. A poreme. Pa se pojavi u zoni. Zaboravio na izvorat tog imeta. Allahu te jallalah. Pa oni iz njegovog naroda koji su bili pritkovali za dunjovog i prejektivali samo konkret. Rekli su ja i telena, misle na utje karun, inhu ah, da ina ma što je namo dato, što je dato karunu. Doista je on presretan. Misliš da je srećan? To ne. Daje i nama ono iz njegova naroda, koji su znali je istinski život. I živijeli su ga. Koji su težli Allaho i Allaho i nama. Al zadovoljstvo i nešto što je najbrednije. Nešto što je brednije od tako. I od dunjavka i što je na dunjavku. I od džemljanta i onoga što Allahovo zadovoljstvo je ni samo veći od dunjalka i onoga što na dunjalku, veći od dženneta i onoga što u dženneta. Je tako? Za Allah, što nam tol tobe, ne govori o džennetskim oživanjima, pa na kraju kaže, Allahovo zadovoljstvo je veći od toga. Veći od svega toga je Allahovo zadovoljstvo je od dženneta i svega što je u džennetu. Zašto? Zato što je džennet i ono što je u džennetu, sve to stvoreno. Allah'u za dvojstvoj, Allah'u s-sabina, koja hodul vijek, sa Allah'u subhanahu wa ta'ala. Vedenci, istinski vedenci iz njegovog narada kretesu mula tafrah inna Allahe la yukhiddu l-ferhim. Namajda se rabliš, namajda se pretirano raduješ obharum, Allah namo li objasni? Allah namo li objasni? Allah namo li objasni? Allah namo li objasni? Nasa i bi osnim? Vahsakna bih i obidari i taj njegovog vorac, i taj njegovog riznice uteral tu zem probni zjem s njim otjerali ga u zemlju nije bilo tih snažnih magiča te svite te skupine da ga sačuva od nas kao da nas znao nije bilo potvrda zato kada ti se da kada ti se da nešto od tunjelka nemoj da se tome pretjerano raduješ nemoj da strastveno prižentruješ ono što drugi imaju u svojim rukama ukoliko želiš da budeš sretan da živiš smireno i spokojno Nemoj da prižetluješ ono što mnogi imaju u svojim rukama. Nisi u mogućnosti to da ostvariš. Budi zadovoljan svojim što ti je Allah dao. Pa radi. Trebaš da radiš. Trebaš da putiće za sebe i za svoju pođuću, suprugu i svoju djecu. Hala pa obskrbu. Oni mogu sa borati na vladi, on na džehennemskoj vatri. Nikon ne može saborati. Nema toga tijela koji može da sa borati na džehennemskoj vatri. Pa gledaj ujutro kad odlaziš, kako ćeš im na koji način donijeti obskrbu ljenost islamne podržava, život na uštrb zajednice društva islamne podržava, parazitski život islamne podržava. Moramo da živimo od svojih rukom. Za njihovo poslanika, kada je upitan koja je to obskrba zarada najbolja, sam nije rekao ono što čovjek zaradi svojim rukama. Ono što čovjek zaradi svojim rukama. I davno je rečeno svakog vjernika trebaju krasiti tri kape. Sve jednog vjernika trebaju krasiti tri kapi koje kap suze koju pusti straha Allaha, da Allah subhanahu wa taf, kap krve koju dade za Allaha i Allah uvjeru i kap uzmajan koju dade sticajući obskrbu na halav način. Ljemnost Islam ne podržava. Trebamo ostati raditi. Ali prižekilati ono što drugi imaju posebno nemanje. Gledajmo u one ispod sebe koji su, ispod nas koji su uđu jako. Nemojmo gledati u koji su iznad nas. Voziš 90 iz 90-ih godina neko auto, skoro se raspalo. 80 ako postikeš brzinu svoja se treza. Propuk sa svake strane. Voziš, a pored tebe proleti dano neđo. Ajko, šest. Srednice, Mercijas, Pemerno, 350, 370. On odlazi, a ti za njim uzdiši. Oćeš i ti sve. na takav način. Nemoj gledat kod sa lijeve strane prestiže. Gledaj koga ti sa desne strane prestižeš. S desne strane ima onih koji ne idu i otima uopće. Koji nemaju otak. Mi 90. S desne strane ima onih koji čak idu i na štakama. S strane ima i onih koji idu na kolicima. I oni te gledaš. Onih koji su iznad tebe. Gledaj oni koji su ispod tebe. Tako ćeš biti daleko, daleko rahatni. Jedan mudraca rekao je ja na putovanje sa inučnim ljudima. Pa je otiše ovo na putovanje. A kad se vratim mi nikako? Nisam bio dobro. Nikako. Pogledam u njega ljepše od jela ima na sebi od mene. Pogledam u njegov koji je odno Pogledam u njegovu hranu koji jede bolje od mene. I menit kad ima više od mene, otvorim općani više. Nikako nisam bio sredan. A kad sam odšao sa siromasima, ja najsredni za to gledajte. Oloho poslanika Arihi Sabača sam mi rekao, gledajte oni koji su ispod vas. Nemojte gledati oni koji su iznad vas, pa ćete tako ajbune prednovati nama ti Allahu subhanahu wa taala i nami drugi naostu pute pri se putevi načini za koji trebamo posegnuti koji nalazimo Allahu subhanahu wa taala u knjizi i sumo to Allahu poslanik Ali Rasul sallallahu alaihi wasallam da na dana napodlaska brigate teških teške situacija u kojoj svakodnevno nas nalazimo na naose bise znamo dobro ukoliko na posegnemo za ovim za čvrstom i imanju i mnogobrojnim dobim djelima na prvom mjestu, za namazom, obavljajući namaz onako kako ga je obavljao Allah oposlanih Muhammed Mustafa Ali Hissaladu, za, za brojnim spomenutim dobama, kurman i kerimom, vjerodostima, čistom sonetu, za prisjećanjem na smrt, prisjećanjem na hrdu i sve ono što je bilo, o čemu je bilo riječi, Znajmo da ćemo odlaziti lijevo i desno, šeikan će nam je lijevo i desno, kao što mnoge vode posežu za ovim ili za onim putevima, načinjama, razlozima, da se ko kotarišu, da se riješe briga, ne voda, međutim, samo zalaze u drugje i sve veće i veće brige. Želje da žive kao što svi, mi želimo da živimo sretnim, smirnim, spokojnim životom, trože svoje imenke, trože svoje živote, međutim, žive u tegobama žive u brigama čovjeku neđačal zato vamni razvoj rješavanje svih naših briga jesni se to blaže rješavanje naših briga jeste povratak Allahu subhanahu wa ta'ala povratak Allahu kniz i sunetu Allaha poslanika sallallahu alaihi wasallam Radovamo svakodnevno, isčitavamo, proučavamo, nalazimo rješenja za naše svakodnevne probleme u Allahove knjizi, u sunnetu, Hissalca, ne kod ovog ili kod ovog. To je zapravo kod Allaha budo Ludost, suludost, glupost jeste da se obraćamo nekome drugom, a da ostavljamo Allahovu riječ. I riječ Allahov poslanikavih s Otcom. Ova knjiga koja je pri Allahu se ne može nam zahvaljivati na njom. Ona će biti do sudnjega dana. Allah će je čuvati neizmjenu. U njoj je sve pojašnjeno. Što god nam se desi, nema situacije da se nađemo u njoj, a da se u njoj ili slično nije našao Muhammed Mustafa Ali Is. Nema situacije. A da se u njoj nije našao Allah poslanik Ali To je od Allaha i bagadati, od Allaha i modrsti, da kada se nađeš u takoj situaciji, da ne razbijaš glava, da se ne snađeš šta da radi, našao se poslanik Muhammed Ali Is. u njoj pa se poduči na njim. Allah subhanahu wa ta'ala mojim na nas učili njelovim istinskim, iskrenim, godubojaznim rodovima, na nas usmrti, na Bogu do raznosti, na nas učili njelovim koji sušali sato što je najbolje, da učili njelovim rodovima, njelovim rodovima, njelovim te mnogo da subhana allah ta kaosh na sebi